Розділ 19 Вілла Страйлайт паразитує на Веретені Нагадав собі Кис, переступаючи через герметикові щупальця, Що наросли навколо носового люка Маркуса Гарві «Вілла» висмоктує з фрісайда повітря та воду і не має власної екосистеми. Стикувальний коридор, що висунувся із шлюзу, був дещо ускладненою версією того, яким Кейс незграбно падав на ханіву, пристосованого до обертального тяжіння веретена. Кожен кільчастий сегмент гофрованого тунелю, розсунутого вбудованими гідравлічними маніпуляторами – виготовлений із грубого нековського пластику. Внутрішні ребра коридора слугували сходинками драбини. Коридор по зміїному обвився навколо ханіви. Ділянка стикування з гарві була горизонтальною. А далі прохід різко підіймався вгору і завертав ліворуч. Щоб обігнути корпус яхти, доводилося дертися вертикально до гори. Мелкам уже рушив. Підтягувався лівою рукою з Ремінгтоном у правій. На ньому були заляпаний мішкуватий комбінезон, зелена нейлонова куртка без рукавів і пара зношених кедів із червоно-гарячими підошвами. Коридор злегка здригався щоразу, коли мелкам долав черговий сегмент. Застіпки на імпровізованій перев'язі врізалися кейсові плече. Оно Сендай із конструктовим кадриджем виснула на ньому всією вагою. Він не відчував нічого, крім страху, безпричинного жаху. Гнав його від себе, силкувався прокручувати подумки лекцію Армітіджа про Веретено і Віллу Стрейлайт. Почався рух нагору. Екосистема Фрісайда була обмежена, але не замкнена. Зайон був замкненою екосистемою, здатною виживати протягом багатьох років без постачання матеріалів іззовні. Фрісайт виробляв власні повітря й воду, однак покладався на постачання їжі і постійну подачу ґрунтових добрив. Вілла Стрейлайт не виробляла геть нічого. Ман, сказав малкам тихо. Лізь на сюди, до мене. Кейс обережно посунувся в бік на кільчастій сходинці і здолав кілька останніх сегментів. Хід закінчувався гладеньким, трохи опуклим люком, близько двох метрів у діаметрі. Гідравлічні маніпулятори коридора ховалися в гнучких пазах на одвірку люка. То що нам треба, Кейс замовк на півслові, коли двері люка відхилилися вгору і незначна різниця тисків – викинула йому в очі хмарину піщаного пилу. Мелкам переліз через поріг, і Кейс почув, як тихенько клацнув запобіжник Ремінгтона. «Це ж ти в нас поспішаєш, ман!» – прошепутів принишклий за порогом Мелкам. Кейс перебрався до нього. Люк виводив на середину круглої склепінчастої камери, вимущеної синім нековським пластиком. Мелкам злегка штурхнув Кейса під лікоть і вказав на екран, умонтований в увігнуту стіну. На екрані високий юнак із тес'є ешполівськими рисами обличчя струшував щось із рукавів темного ділового піджака. Перед юнаком був такий самий люк у такій самій камері. «Щиро перепрошую, сер. почувся голос із решітки над люком. Кейс лянув угору чекали на вас пізніше, готували осьовий шлюз. Хвилинку, будь ласка. Юнак на екрані нетерпляче кивнув. Мелкам розвернувся з рушницею на поготові, коли двері відсунулися ліворуч. Незенький євразієць в оранжевому комбінезоні вийшов до них, здивовано витріщивши очі. Він розтулив рота, але слова не сказав. Столив рота. Кейс глянув на екран. «Нічого». «Хто?» – вичавив із себе чоловік. «Растафаріанський бойовий флот», – відповів Кейс, підводячись. Кіберпросторова дека вдарилась об стегно. «Нам лише потрібно увімкнутись у вашу систему життєзабезпечення». Чоловік ковтнув. «Це перевірка? Це перевірка на вірність. Це має бути перевірка на вірність». Він витер долоні обхолоші оранжевого комбінезона. «Ні, ман, усе по-справжньому!» Мелкам вийшов із схову з Ремінгтоном і навів його на обличчя євразійця. «Маслай!» Вони пішли за чоловіком через двері. У коридор, чиї поліровані бетонні стіни і нерівна підлога, вистелена кількома шарами килимів, уже були цілком знайомі кейсові. «Класні килими. Сказав мелкам, підштовхуючи чоловіка в спину Церквою пахнуть. Вони дійшли до наступного екрана антикварного Sony, умонтованого над консолю з клавіатурою і складною системою панелей із гніздами. Коли вони спинилися, екран засвітився. Фін напружено вишкірився на них. За його спиною була кімната, схожа на передпокій метроголографікс Так, Сказав він. Мелкам хай відведе цього чувака коридором до відчиненої комірчини і лишить там. Я замкну двері. Кейсе, умикайся у п'яте гніздо ліворуч на верхній панелі. Адаптери в шухляді під консолю. Двадцятка сендай на сороківку хітачі. Мелкам повів полоненого геть. А Кейс навколішки порпався в купі адаптерів, аж доки не знайшов потрібний. Підімкнувши деко до адаптера, він завгався. "Тобі конче треба саме так виглядати, чувак", запитався він у піксельного обличчя на екрані. Зображення Фіна зникло рядок за рядком і поступилося місцем Лоні Зоуну, на тлі відлиплих від стіни японських плакатів. "Усе для тебе, малий", протягнув Зоун. "Тільки скажи, Лоні дістане?" "Ні." Відрізав Кейс. Хай буде фін. Доки зображення Зоуна так само поступово зникало, Кейс різко ввів адаптер Хітачі в гніздо і наліпив на чоло троди. «Де тебе носило?» запитав Рівний і зареготав казав: "Не роби так", огризнувся Кейс. "Жартую, синку", відповів конструкт. Нуль часу минуло, як на мене. Дайно гляну, що там у нас. Кван був у весь точно того ж відтінку, що й тесь є ешполівська крига. Тканина програми темнішала і втрачала прозорість просто на очах у Кейса. Та, підвівши погляд, він усе одно міг розрізнити чорно дзеркальне, а кулоподібне жало. Кутасте мережево, і візерунчасті міражі зникли, і жало вірусу здавалося так само реальним, як і Маркус Гарві, безкрилий старовинний літак, чия гладка обшивка виблискує чорним хромом. Оце я розумію, похвалив рівний. Ага, відповів Кейс і перемкнувся. «Ось так. Як я вже казала, мені прикро», – говорила три Джейн, бентуючи голову Моллі. «Діагност каже, струсу немає. Незворотних ушкоджень ока теж. До появи тут вони надто близько були знайомі». «Я його взагалі не знала», – байдуже відповіла Моллі. Вона лежала горілиць на високому ліжку чи на м'якому столі. Кейс не відчував зламаної ноги. Здавалося, синестетичний ефект від первинної ін'єкції минувся. Чорної кулі в руках не було, та її фіксували м'які ремені, яких Моллі бачити не могла. «Він хоче вбити тебе». «Та ясно», – сказала Моллі, втупившись у нерівну стелю повз джерело дуже яскравого світла. «Не впевнена, що я цього хочу», – відповіла три Джейн. Моллі крізь біль повернула голову, аби подивитися в її темні очі. «Не грайся зі мною», – сказала Моллі. «А раптом мені це буде до смаку», – відповіла три Джейн, нахилилася і поцілувала Моллі в чоло, прибравши з нього волосся теплою долоною. На блідій джелябі виднілися криваві плями. «Куди він подівся?» – запитала Моллі. «Може, пішов по наступну дозу?» – відповіла три Джейн, випроставшись. «Він дуже нетерпляче чекав на тебе. Атаю, мені цікаво було б доглядати за тобою аж до витужання Моллі». Вона всміхнулася і механічно витрила скривавлену руку обперед ляби. «Твою ногу треба буде скласти наново, але ми можемо про це подбати». «А що Пітер?» «Пітер?» – вона злегка похитала головою. Пасмо темного волосся випалося із зачіски і упало на чоло. Пітер стає щодалі менш цікавою компанією. Загалом вживання наркотиків мені видається відверто нудним. Вона хихикнула. Принаймні у виконанні інших. Мій батько ревно зловживав, як ти могла помітити? Моллі напружилася. Не тривожся. Пальці три Джейн ковзнули шкірою над ременем шкіряних джинсів. Батькове самогубство спровокували мої маніпуляції із системою запобіжників під час його кріогенного сну. Я з ним, власне, ніколи й не зустрічалася наживо, якщо хочеш знати. Мене дістали з пробірки після того, як його востаннє заморозили. Та я дуже добре його знала. Ядра все знають. Я бачила, як він убивав мою матір Покажу запис, коли тобі трохи полегшає Як він душить її в ліжку Чому він убив її? Моллі сфокусувала незабунтоване око на обличчі Три Джейн Не міг погодитися на майбутнє, яке вона обрала для родини Вона замовила створення наших штучних інтелектів Вона була далекоглядна за її уявленнями, ми мали вступити в симбіоз і штучними, які ухвалювали б за нас корпоративні рішення. Наші свідомі рішення, так би мовити. Тесь є ешполи, були б безсмертним роєм, де кожен із нас став би невід'ємною частинкою вищої сутності, Неймовірно захопливо. Я дам тобі послухати її записи, там близько тисячі годин. Так я до кінця й не збагнула її, якщо чесно а її ідеї про дальший курс пішли разом із нею. Не стало жодного курсу, і ми почали занурюватися самі в себе. Нині ми виходимо лише зрідка. Я виняток. Ти казала, що намагалася вбити старого? Змінила налаштування кріогенної програми? Триджейн кивнула. Мені допомагали. Дух е, допомагав. Я вважала, принаймні, коли була геть малою що в корпоративних ядрах мешкають духи, голоси. Одним із них був той, кого ти звеш мовчазимом Це тюрингівське кодове ім'я для Бернського штучного. Хоча сутність, яка тобою маніпулює, радше під програма. Одним із них? Є інші? Ще один. Але він до мене не промовляв багато років. Гадаю, здався. Підозрюю, обидва вони є плодами певних потенційних здібностей які моя мати вимагала закласти в оригінальні програми. Але вона вміла вкрай добре приховувати таємниці, коли вважала за потрібне. Ось, пий, Вона піднесла Моллі до губ гнучку пластикову трубку. Вода, але трішечки. Джейн, кохана, звідкись радісно озвався Рів'єра. Чи добре тобі? Облишна Пітере. Граєшся в лікаря? Зненацька Молі побачила власне обличчя за 10 сантиметрів від свого носа. Пов'язок не було. Лівий імплант розбитий до щенту. З очниці, що нагадує кривавий став, тягнеться довга, срібляста пластикова трубка. «Хідео», – сказала три Джейн, погладжуючи Молін живіт. «Зроби Пітерові боляче, якщо не піде геть». «Пітере, піди поплавай». Проекція зникла. Сьома година, п'ятдесят вісім хвилин, сорок секунд. У темряві її забинтованого ока. Він казав, що ти знаєш, кот. Пітер казав, мовчозимові потрібен кот. Кейс раптом відчув, що ключ на її нейлоновій шворці, досі на місці, лежить на внутрішньому боці її лівої груді. Так, відповіла три Джейн, і прибрала руку. Знаю. Дізналася його ще дитиною. Гадаю, він мені наснився. Або ж почула його десь поміж тисячі годин материнських записів. Та мені здається, що Пітер має рацію, коли наполягає, щоб я його тобі не давала. Доведеться змагатися з тюринками, якщо я все правильно зрозуміла. А духи – вони сама примхливість. Кейс вимкнувся. на нас клієнтурка, а? Вишкірився фін із старого Соні. Кейс знизав плечима. Побачив, як Мелкам повертається коридором, тримаючи Ремінгтон на поготові. Зайонець усміхався і кивав у такт музиці, якої Кейс не чув. Пара тонких жовтих дротів тягнулася від його вух до бокової кишені куртки без рукавки. Дабман пояснив Мелкам. Ти довбаний псих, відповів Кейс Ти послухай, ман, це праведний даб аго, хлопці, озвався Фін Підйом, надходить ваш транспорт Може я й не настільки чіткий, як портрет Вісімджана, Джана, яким ошукав охоронця Та підкинути до три Джейн можу Кейс саме витягував адаптер із гнізда, коли безпілотна вагонетка вигулькнула за повороту під незграбною бетонною аркою на тому кінці їхнього відрізку коридора. Це могла бути та ж сама, якою їхали африканці, але коли й так, їх уже не було. За спиною низенького м'якого сидіння, вчепившись крихітними маніпуляторами в оббивку і блимаючи світлодіодами, сидів браунівський дрон – наш автобус, сказав Малкамові кейс.